Volt, aki némi érdeklődéssel pislogott rám, akad köztük olyan, aki karbafont kézzel adta a tudomásomra, hogy nem vagyok a csapat tagja, de láttam teljes közönyt is. Szép napot mindenkinek, mosolygott Rufina. Üdvözöljük körünkben Biankát, aki röviden be is mutatkozik nektek. Dobtát azonnal a labdát. Hello! Intettem és belesüljettem a székembe, amivel jelezni kívántam, hogy befejeztem a beszédem. Ennyi?